Bai, bai, bai, bai, bai, iritsi da, kurso maiera, u edo u da ofiziala, edo astea ardagoela, eta, bueno, ba, bukatu zezkigu aurtengo kronikak, ino, hispaino azkarrago edo beti duitzen zaigu, azkar iristen dela e, amaitzeko data hau, ala ere posten gera, jai, giroa, eta san juanak eta olakoak zela. Hmm. Bueno, ba, e, gaur e, jakinda gainera, ba, i, pa, ilabete pale bat e, izango direla berriz e, elkarrekin itzegin arte, a, gaiak pilatu zaizkigu. Beraz, e, aziko, aziko naiz, e, bueno, bueno, a ber, nondik, azener biloka aurrazken nengoa dela. Bai, e, futbolaz ez dut, itzegingo, nahikoa dugu, eta gainera zaila da une hauetan, komunikabidetan futbolaz gain beste zerbait aurkitzea, beraz guk ez dugu edo nik ez dut horretaz, itzegingo. E, dagoena aipatzeko da, bai, urrengo egunetan, e, ekainaren ogeian, iristear dagoela Bruselas ea, e, orain, aste batzuk aipatu genuen, etorkinen eta refusiatuen marcha ekainaren 20ean munduarteko errefusiatuen eguna baita eta iristear daude eta ikusiko dugu zer gertatzen den egun horretan Brusela'zen zenolako joartuna duten eta zenolako indarra duen e, Brusela zerako e, Hamburgon e, oni lotuta egun bat berandugo larun batean izango da E, guretzako ere ideia polit bat izan ditzekena e, Radio dantza, irrati dantza edo radio balet deitzen duten e, e, ekintza bat e, Jendeak kalera dihoa, kalera juten da irrati bat e, eskuan edo belarrian duela Eta irratian bidez, e, irratikoek esaten dute jendeak egingo duena Honekin alako manifestaldi edo dantza edo erakusketa edo performant edo antzekoa sortzen dela, eta ohgaoan gaia izango da bai etorkinen etorkinenmartsa e, Bruselasea. Hau da aurrengo gunetan Hamburgon duguna, baina jarraituko dira mobilizazioak e, bi aste barruk, berriz ere lanpeduzaren aldeko, eta lanpeduzakoek egindako manifestaldi bat egingo bai da, ustailaren e, bostean, eta egun hauetan asko dira irafleak, e, musikariak, e, e, zine egileak, edo famatu horietakoak haririnenak e, lanpeduzakoen aldeko manifestua sinatzen. Hori hasi e, dela eta bere jarri dira zenbait komunikabidea, Ba, sinatzen ari ziren horiek salatzen eta e, aprobetsatzen ari dira ba, izen bat edo bestea agian e, e, zenbait kontutetik antzun, ba, e, adibidez e, borroka armatuteko kontesutik edo dato zela, ba, bueno, horretatik e, salaketa bat egiteko bil zaung e, delakoa nahiko egunkari e, e, e, zakarra, kaskarra eta txarra ba, horrek hartu zuen e, zinadura e, zina eman zuen horietako biografia eta, bueno, ere ala erabil zaiatzen ari dira e, Lartu Duzakoen kontra kampaina bat antolatzen. Zer gehiago? E, kurdistanetik beti bezala albisteak eta oa berriz ere zede e, gaztetxo bat eneraik gazte eta bat e, Honekin eh, agian eh, lotuta beste ekitaldi bat izango da Hamburgon. Gogoratu zene orain hogei eh, urte, eh, Hamburgoko polizia honetan eh, kalean, kartela, eh, kartela pegatzen ari zela, erailtzen beste gazte kordiar bat halin dener. Eta, bueno, honekin ere lotutako eh, eh, izaldi bat edo, E, Alemaniako armak e, nun diren nun diren eta Alemaniako armak besteak beste Turkian baina munduan zenbail lekutan dauden eta Alemaniak zen bad diru egiten duen gudaren e, ja, joku ez da, baina gudaren negozio honekin. Ui, ustur dena ahaztuta eta dena baina benetan urduri jarri aztela esanez gaurkoa azkenengoa dela? Pilatuko zaizkit gaiak, e, e, ba, udazkenean berriz zuekin itzet, itzegiteko aukera izango dudan arte, bon, itzegin, ba, itzegin godez bestetan, baina hemen uinen bidez, ba, gaurkoan, agurre zango izuet, uda ondo pasa, ez azdu e, munduan kalean eta gurekin e, dauden eta ez gertatzen ari direnak, beraz, eh, beti bezala, jaian, baina, bueno, aspaldiko, aspaldiko eh, konsina edo erabiliz, martxa eta borroka, edo ondo pasa baina jarraitu, jarraituko dugu honetan, jarraituko dugu guinetan, jarraituko dugu kaleetan, bueno, eta ja, bale, agur, urrengor artean. Biva goraz intili Biva goraz intili Biva goraz intili Biva goraz intili Biva goraz intili Biva goraz